Ai, que vontade de ir pra rua. Já passou. De segunda a sexta eu fico dentro de casa. Sobra sábado e domingo eu também fico dentro de casa. Fico, fico, fico, fico, fico dentro de casa. Fico, fico, fico, fico, fico dentro de casa. Fico, fico, de casa. fico. tá casado fique em casa e os solteiro implora corona vai embora corona vai embora corona vai pai pai pai vai embora tá casado fique em casa e o solteiro implora corona vai embora corona vai embora corona vai pai pai pai vai embora ai que vontade de ir pra rua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 Quem tá casado fica em casa e os solteiro implora, corona vai embora, corona vai embora, corona vai pai pai pai embora. Incredどう Independ, bem, embora. Tá casado fica em casa né? e os solteiro implora, corona vai embora, corona vai embora, corona vai pai pai pai vai embora. Bah, vai embora. <.rire>